Сто разів перевірила, а все одно плакала. Не вмогла відмовитись від мрії виховувати дитину з людиною, яку кохає. Поплакала, витерла сльози і зателефонувала оттом. Аж тепер отримала цілковите і безмежне задоволення своїх сподівань. Її німецький чоловік не тямився від щастя. Валя розпочала несміливо. Мовляв, затримались місячні на кілька днів. Вона не знає, що робити, а раптом це... Отто завалав у слухавку, що вона мусить лежати, лежати і тільки лежати. Його мати працювала акушеркою. Вона добре знає, як поводитись у таких випадках. Лежати, не хвилюватись, не піднімати важкого. Їсти вітаміни, берегти себе... Не їздити за кермом і чекати, чекати його. Він негайно приїде, приїде як тільки зможе. А найближчим часом, мабуть, не зможе, бо з роботи не відпустять. Зараз важливе замовлення. Мабуть, раніше Різдва не вдасться вирватись. Я телефонуватиму тобі щодня. І ти мені телефонуй. Бережи себе, бережи себе, люба. Якби ці слова вимовляв таким схвильованим голосом Віктор. Якби це він так переймався її здоров'ям, якби так стривожено дихав у слухавку, не в спромозі знайти слова, якби він був таким щасливим, що матиме дитину. Отто телефонував щодня. Спершу несміливо запитував, чи все гаразд, боявся почути, що сталася помилка. Мало що там у них у жінок буває, а раптом це ще не те, чого він очікує. Коли зрозумів, що це саме воно, почав планувати їхнє майбутнє. Валюшу, ми мусимо до народження нашої дитинки отримати нову квартиру. Дитина повинна мати всі умови, все найкраще, але для цього потрібно подати документи. А довідку повинен видати наш лікар, як твоє здоров'я тебе не нудить». «Ти зможеш приїхати?» «Приїхати? О, ні, тільки не зараз. Ці чортові німці з їхньою апаратурою встановлять термін вагітності з точністю до одного дня. І ще чого? Отто хоч і довірливий, та не такий дурний, щоб не підрахувати. Вже потім можна. Чим більший термін, тим більше можна напустити туману. Плюс, мінус, два, три тижні, а зараз ні, аж ніяк ні». «О, ні, Люби, я не зможу. Мені так погано, мене постійно нудить. Я не доїду. Я не можу навіть дивитись на машину.» Отто захвилювався іще більше. Він зробив навіть те, чого не робив ніколи. Передав гроші. «Тобі зараз не можна працювати, Люба. Облиш свої справи. Це твій бізнес. Тобі не можна хвилюватись». І знову та сама пісня – Спершу це тішило, потім стало набридати. «Який же він нудний, цей Отто! Нудний до нестерпного! Отобі ще приїхав і носив за нею горщик чи пелюшки!» А робота не чекала. Валя поїхала на південь, привезла товар, розрахувалась, все як годиться. Поговорила про плани на майбутнє. За ці кілька днів, що її не було, «Отто ледь не з божеволів. Зателефонувала з Криму. «Отто, у мене несправний телефон. Ніяк не викличу майстра. Власне, вже викликала, але він ніяк не прийде. Обіцяю, завтра чи післязавтра?» «Отто обурювався. Що у вас за країна? Ніякого порядку? Як це можна? Завтра чи післязавтра? Я хвилююся. Я телефоную, а тут? Завтра чи післязавтра?» Одного темного осіннього ранку її розбудив ранковий дзвінок. Вона не одразу зрозуміла. Телефон вимкнути, що за дідько дзвонить. Дзвонили у двері. Хто там? Кого дідькова мати тягає попід дверима у поважних громадян посеред ночі? Валюшу, відчини, це я. Почувши чоловічий голос, подумала чомусь, що Віктор. Відчинила, навіть не глянувши овічко. І, немов лобом, до стіни вдарилась. «Станіславе, ти...» «Впусти, Валюшу, будь ласка!» Станіслав виглядав напрочуд жалюгідно. Ні, він був геть тверезий і навіть пристойно вбраний і зачесаний. Місцями ще й поголений. Лише відгонили від нього таким буритким, що мусила відійти подалі, бо ще почнеться справжній невигаданий токсикоз. Валя зрозуміла, чого він навідався такої ранньої пори ще до того,